Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ одинадцятий. Антсвіл Раннього ранку в понеділок, ще до того, як Ліс нагадала би про обіцянку Теда, він відвідав доктора Х'юма. Видалення пухлини у 1960 році було внесено до медичної карти Теда. Він розповів лікареві про те, що нещодавно двічі відчув у своїй свідомості повернення звуків птахів, що передувало його жахливим нападам головного болю протягом довгих місяців до встановлення діагнозу та видалення цієї пухлини. Доктор Х'юм побажав з'ясувати, чи не повернулися головні болі. Тед сказав, що ні. Він не розповів про свій стан трансу, про те, що він написав, будучи в такому стані про те, що було виведено на стіні квартири у Вашингтоні, де вбивця прикінчив жертву. Це вже здавалося надто далеким від вчорашнього сну. Він знаходив себе дуже смішним у всій цій історії. Однак доктор Х'юм поставився до всього серйозно. Він наказав Теду того ж дня вирушити до медичного центру Східного Мена. Він хотів мати рентгенівські знімки черепа Теда та комп'ютеризовану осьову томографію, так звану... Кіт розгортку. Тед поїхав. Він зробив потрібні знімки, а потім поклав свою голову всередину машини, що виглядала дуже схожою на промислову сушарку одягу. Вона здригалася і тріщала протягом добрих 15 хвилин, а потім нарешті його визволили з полону, хоча б на сьогодні. Він зателефонував в ліс, повідомив, що результати будуть готові не раніше кінця тижня і сказав, що збирається ненадовго поїхати до університету. Ти не думаєш про дзвінок шерифу Пенкборну, запитала вона. Давай почекаємо результатів обстеження, відповів Тед. Дізнавшись про них, ми зможемо краще вирішити, що нам робити далі. Він був у своїй університетській робочій кімнаті, очищуючи свої стіли полиці від макулатури і пилу, що накопичилися за цілий семестр, коли птахи знову почали пищати в його голові. Спершу процвірінькало кілька птахів. До них Почали приєднуватися інші, і дуже скоро пташиний спів перетворився на потужний хор. «Біле небо» – він побачив «біле небо», поцятковане ДНД силуетами будинків і телефонними стовпами. І всюди там сиділи горобці. Вони обліпили кожен дах, усіяли кожен стовп, чекаючи лише команди, що виходить із групової пташиної свідомості. Тоді вони підірвуть тишу неба писком і шелестом ніби тисяч аркушів паперу що хитаються в повітрі при сильних поривах вітру. Тед, майже нічого не бачачи, рушив до письмового столу, шукаючи крісло. Знайшов і заліз у нього, скрутившись. Горобці. Горобці та біле небо пізньої весни. Звук заповнював його голову, дика какафонія, і коли він витяг до себе аркуш паперу і почав на ньому писати, він не міг усвідомлювати, чим саме він займається. Його голова закинулася назад, очі безглуздо дивилися в стелю. Ручка рухалася вперед і назад, вгору та вниз, роблячи все це за якоюсь власною програмою. У голові Теда народилося бачення того, як усі птахи злетіли під час пориву вітру і утворили темну хмару, яка закрила біле небо в березні в районі Ріджвей, міста Бергенфілд, штат Нью-Джерсі. Він прийшов до тями менш ніж за п'ять хвилин після початку писку одиночних солістів з племені пернатих у його мозку. Він важко дихав, ліве зап'ястя посилено пульсувало, але головного болю не було. Він подивився вниз і побачив папір на столі. Це був обіг форми замовлення, схвалених під час експертизи підручників американської літератури. І ту подивився на те, що він написав на ній. Сестричка. Дурні літають знову, Кішки. Сестричка, світ тепер. Сестричка, сестричка. Енсвіл, сестричка. Закінчуються кішки телефонувати сестричка. Нижче. Порізи, бритва, сестричка, сестричка. Горобця, світ, сестричка, бритва. І назавжди. Сестричка тепер і назавжди. Світ, кішки, начинка, сестричка, горобець. Це нічого не означає, прошепотів тет. Він тер свої візки кінчиками пальців. Він чекав, що почнеться головний біль, або що написані каракулями слова на папері з'єднаються і набудуть якогось сенсу. Він хотів, щоб ні те, ні інше не сталося з ним. І нічого справді не сталося. Слова були просто словами, повтореними багаторазово. Деякі були явно викликані його сном про старка, інші були зовсім незрозумілим маренням. І його голові стало набагато краще. «Цього разу я нічого не збираюся розповідати ліс», – подумав він. «Будь я проклятий, якщо скажу. І не тому, що я боюся, чи... хоча я справді боюся. Це дуже просто. Не всі секрети обов'язково погані. Деякі бувають добрими. Деякі бувають необхідними. А мій – це обидва останні секрети». Він не знав, правда це чи ні, але відкрив щось, що зняло вантаж з його плечей і звільнило від хвилювань. Йому було все одно. Він дуже втомився від нескінченних роздумів і, як і раніше, повного незнання. Він також втомився від постійного переляку, подібно до людини, яка увійшла в печеру заради жарту, і потім раптом почала підозрювати, що вона втратила дорогу назад. Припини думати про це нарешті. Це і є вихід. Він припускав, що тут була істина. Він не знав, чи зможе це зробити чи ні, але збирався викинути всю цю погань у старий сміттєзбірник університету. Дуже повільно він підвівся, взяв бланк замовлення в обидві руки і почав на шматки його рвати. Смужки написаних слів почали зникати. Він взяв стрічки, що вийшли з уривків паперу, і порвав їх на дрібні шматочки, які кинув у кошик для сміття, де вони всипали дно, як конфеті. Він сидів, дивлячись на них добрі дві хвилини, майже чекаючи, що вони злетять вгору, щоб прирости один до одного і знову лягти цілим аркошем на його столі, подібно кадрам з кінофільму, що прокручується назад. Нарешті він підняв кошик і поніс його до холу, до вмонтованого в стіні поруч із ліфтом панельного агрегату з нержавіючої сталі. Напис внизу говорив «Сміттєспалювальник». Він відкрив панель і викинув сміття в почорнілий жолоб. Туди, сказав він, у дивній літній тиші будівлі англійського та математичного факультетів. Усі туди. Там, унизу, це називають безглуздою начинкою. А тут, нагорі, ми називаємо це кінськими каштанами. Промимрив Тед і подався назад до своєї кімнати, тримаючи порожній кошик. Все пішло. За жолобом у забуття. І до тих пір, поки результати його обстеження не повернуться зі шпиталю, або до наступного затемнення, чи трансу, чи пташиної фуги, чи ще чорт знає якої штуки він не збирався більше нічого розповідати. Зовсім нічого. Більш ніж ймовірно, що слова, які він написав на тому аркуші паперу, цілком і повністю виявилися плодом його свідомості, подібно до сна про Старка і порожнього будинку, і тому не мають жодного відношення до вбивств Гомера Гамаша чи Фредеріка Клоусона. Там в Енцвілі, де закінчуються всі залізничні колії. Це взагалі нічого не означає, сказав Тет млявим і байдужим голосом. Але коли він виходив того дня з університету, то майже рятувався втечею.